Наше юнацьке спілкування було настільки близьким, що наші відверті розмови не забулися ніколи. І мені надзвичайно бракувало тебе в усі подальші роки, життя без тебе. Мало того, ти розширила мої уявлення про цей світ, про це життя. Так? Ми тоді абсолютно щиро засуджували емігрантів із СРСР, бо вважали нашу країну державою справедливості, державою, яка базується на високій моральності й повазі до людини праці. Але в моїх вухах завжди дзвеніли твої слова. Не можу ходити містом, де мій коханий ходить під руку з іншою жінкою. «Я в душі благословила твою еміграцію, і моя мама благословила. І я переконана, тобі було легше їхати з нашого міста і пережити, що тебе виключили з комсомолу, знаючи, що найближча подруга розуміє тебе. І її мати, яка любила подругу дочки, мало не як рідну дочку також». Ми з мамою довго думали, невже в тобі є єврейська кров, яка дозволила вашій родині емігрувати? Ні, ти не подумай, що від того могло змінитися моє ставлення до тебе чи до будь-кого. Ти ж пам'ятаєш нашу Берточку Мардер, як ми всі її любили? Вона, до речі, виїхала у 88-му і часто приїздить до Києва. А щодо тебе, Дмитро пояснив мені, що ви виїхали не за єврейською, а за німецькою візою. Хтось у вас із радянських німців. Я нічого не знала, що в тебе було якесь німецьке коріння. Адже твій батько був учасником великої вітчизняної. І знов таки, Хоча на певному етапі ми ненавиділи німців, і це цілком зрозуміло. Навіть тоді ми з мамою завжди повторювали. Серед німців були і Ернст Тельман, і Ернст Буш, і Йоганнес Бехер. Гальонечко, так мій лист буде нескінченним. Я спробую писати його за тим планом, який утворили запитання з твого листа. Всі вони дуже болючі для мене, але це життя, моє життя. І що вже тут поробиш? Отже, ти питаєш, чому я розлучилася з Дмитром і коли це відбулося. Навіть більше. Ти поставила питання досить прямо. Чи правда, що причина розлучення така, як розповідав Славик? Це запитання спричинило новий, а втім не новий, а черговий шок у спілкуванні з моєю родиною. Про що оповім далі? Бо ті моральні вектори, на яких тримається матриця мого життя, ніколи не дозволять мені звикнути до того, як живуть вони я звернулася до Славика із запитаннями, що йому відомо про підґрунтя мого розлучення з його дідом, з яким і він, і мій син Олесь, і невістка Анастасія регулярно спілкувалися, знаючи, як це травмує мене, аж до його смерті. Він помер кілька років тому. Але у відповідь, Почули тільки те, що моя ментайність нікому не налазить на голову. І витримувати мене можна тільки за 100 баксів на годину. Ну, баксами у нас називаються американські долари. А втім, це, можливо, тобі відомо. Але, Альонко, я обіцяла без ліричних відступів, бо інакше... Паперу в домі не вистачить на лист, тим паче й ліриків у відступах небагато. Отже, Ально, ти знаєш, як я любила Дмитра так само, як і ти. І тому я так добре розуміла тебе. Цей чоловік умів викликати до себе божевільне кохання. Він. Обрав мене, хоч я не використовувала ніяких заборонених засобів. Ніколи нічого лихого про тебе не казала. Тільки стала забобонною, якою не була ні до, ні по тому. І молилася, якщо не Богові, то долі, щоб і Він полюбив мене. Далі ти все знаєш. Ми й весілля не робили. Хоча день нашої реєстрації припав на той час, коли тебе в Союзі вже не було. Тільки поїхали разом до Ленінграда.